Kapittel 20 I det året da Tartan kom til Arstod, den gang Sargon, kongen i Assyria, sendte ham, og han ga seg til å føre krig mot Arstod og innta byen, på den tiden talte Jehova ved Seias, Amos, sønns hånd og sa «Gå, og du skal løse sekkelærretter fra dine hofter, og dine sandaler skal du dra av dine føtter». Så gjorde han det og gikk omkring naken og barfødt. Og Jehova sa videre, «Liksom en tjener Jesaja har gått omkring naken og barfødt i tre år, som et tegn og et varsel mot Egypt og mot Etiopia, slik skal kongen i Assyria føre bort flokken av fanger fra Egypt, og de landflyktige fra Etiopia. Gutter og gamle menn, naken og barføtte og med blottet bak. Egypts nakenhet.» Og de skal visselig være skrekslagene og skamme sig over Etiopia, det håp som de så hen til, og over Egypt, deres pryd. Og innbyggerne i dette kystlandet skal sannelig si på den dagen, «Se, slik det håp som vi så hen til, det som vi flyktet til for å få hjelp, for å bli utfridd på grunn av kongen i Assyria. Og hvordan skal vi selv slippe unna?»